Det centrala var hästarna. De blev visserligen tränade för att uthärda olika skrämmande fenomen som de skulle komma att ställas inför. De utsattes för eld, ljudet från trummor, skott och vajande fanor. Det var dock omöjligt att träna hästarna att stå ut med en donande salva avfyrad på nära håll. Krakarna skyggade då för minningsäldarna, braket och röken. Djuret tog över kommandot och ryttaren blev maktlös. Medelmåttiga soldater på väl inridna och tränade hästar hade större chans att lyckas med sin chock än de bästa ryttare på ovana djur. Dåliga hästar var det mycket svårt att lyckas med. Sköt infanteriet av sin salva på uppemot hundra meters håll hade ryttarna chans att återfå kontroll över djuren och kanske nå fotfolket innan de hunnit ladda om. Men väntade infanteriet in till de sista tiotal metrarna så fick det bästa kavalleri vika. Hästar störtade i blysprutet om varandra och hindrade framfarten. Sårade och överlevande djur stannade upp eller kastade sig vätskrämda åt sidan. Under sin fortsatta inspektionsrit mot vänster hade julenkrok misslyckats med att finna ytterligare kavalleri. Han vände om och red i full karriär tillbaka. Hans tanke var att istället försöka få tag på rytteri ute på den högra flygeln. Under tiden hade den vänstra fotfolksflygens sönderfall gått vidare. På fältet stötte han på en större grupp som vandrade omkring planlöst utan spår av ordning eller formering. Gyllenkrok ropade, dra ihop er bussar till dem och frågade, är ingen officer här? Svaret kom uppgivet från de trötta soldaterna och vittnade om de hårda strider de precis gått igenom. Vi är blesserade och alla våra officerare döda Svängdörren slutade nu att rotera Den högra svenska infanteriflygens anfall stangerade Den solida gröna muren slutade vaja stabiliserades och började trögt men oemotståndligt liken tidvatten vågpressa tillbaka mot den tunna blå linjen De ryska förbanden trycktes framåt av sin egen tyngd rann in i den svenska linjen vidgade luckor och började slå kring bataljonernas flanker. Längst ute på vänstra kanten avancerade de enheter som stått mitt emot de flyende skötarna och närkingarna i rasktakt takt och förföljde dem. Upplandsregementet var mycket illa ute. De bataljoner som råkade till flykt hade genom detta helt blott ställt vänstra flank som de framryckande fienderna nu kunde svepa runt. På deras högra flank fanns bara den gapande klyftan mellan de två åtskilda flyglarna. Uppläggningarna stod stuvsint fast men genom det stora gapet strömmade ryssar in och knäckte den svenska linjen en gång för alla i två delar. Den svenska infanterilinjens vänstra del högs av i skuldran. Fotfolk både till höger och vänster överflyglades. De som stod närmast gapet, upplänningarna till vänster, livgardets andra och tredje bataljoner till höger, skulle snart bli helt omringade. Omringning hotade förresten varje förband i den svenska linjen där de envist höll fast vid sina uppnådda positioner. Alltmedan fientliga enheter pressades fram mot bataljonsluckorna, grep tag i deras flanker och krängde sig vidare, nafsande mot deras ryggar. Varje svensk bataljon var likt ett skadat djur som blöder ur hundra sår och som såras igen och igen, men ändå biter ifrån sig med tänder och klor, slår vilt omkring sig, blind av smärta och vansinnig av vrede. Något allmänt handgemäng var det inte tal om. Istället verkade ryssarna ha nöjt sig med att på kort håll pumpa in visslande kulkärvar i de vacklande svenska trupperna, nästan likt en arkebusering. Elden var så koncentrerad, ihållande och mördande att människor i hundratal sargades av kulor och splitter, höll omkull, krälade i dödsskräck och smärta, dog.